Um, știrile ultimelor zile să vă spun că m-au cam îngrijorat și pe mine un pic, deși trebuie să recunosc că am văzut foarte mult de la viața mea Unele lucruri seamănă și se repetă într-un mod absolut imbecil în țara asta, iertați-mă că folosesc acest cuvânt, dar unele cuvinte le-am epuizat deja Vă citesc câteva știri de astăzi, vă mai aduc în atenție câteva știri de ieri ca să vă spun după aceea ce, azi, ce aș vrea să comentăm astăzi o știre zice de astăzi că salariul mediu net pe economie a scăzut în, în ianuarie cu 5,5% față de decembrie. El este cu 20 de lei mai mare față de noiembrie când nu se transferaseră contribuțiile. O altă știre de astăzi zice că prețurile au crescut în medie în ultimul an cu 4,7%. O altă spune că... Aleș că Parlamentarii din aproape toate partidele, cu excepția USR-ului, au inițiat un proiect de lege privind acordarea unor pensii speciale pentru aleși locali. Între timp, pnl au anunțat că își retrag semnăturile, dar vor vota legea. Cursul de schimb e 4,66. Secretarul de stat american Rex Tillerson zice că Rusia este o forță irresponsabilă și o sursă de instabilitate în lume în cel mai probabil și în spatele atacului neurotoxic asupra fostului agent rus din Marea Britanie. Să știți că știrea asta e trecută oarecum cu vederea așa. Introducerea unor arme chimice pe teritoriul Marei Britanii probabil că va provoca o reacție de răspuns. Nu știm cât de mare. În timpul asta. Fostul șef al SRI Florian Coldea, este audiat cel la Comisia SRI din Parlament, pentru că, știți, continuă lupta cu statul paralel, domnul Dragnea s a zis că e în tot și în toate statul ăsta paralel, sunt sute de oameni, peste tot, în toate instituțiile care sunt implicate într-un soi de conspirație din asta națională, dacă nu cumva mondială, și că se pregătește o legea de făimării, și că până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare vor fi modificate și codul penal și legile justiției. Trăim într-o realitate complexă, Copleșitoare. chiar și pentru mine. Eu sunt, eu fiind un profesionist al știrilor, adică lucrez în domeniul ăsta din 1994. Cum? Aș vrea să știu cum percepeți dumneavoastră aceste realități. Aș vrea să știu ce vă îngrijorează cel mai mult în momentul ăsta și de ce. Uh, pentru a avea o dezbatere argumentată, rugămintea mea este să faceți un efort și să spuneți un singur lucru care vă îngrijorează cel mai mult. Indiferent că e vorba de, nu știu, pericolul unui război, pacea internațională, Corea de Nord, prețurile, dragnea sau ce ar îngrijora. Alegeți una singură ca să ne dăm seama care e cea mai mare amenințare așa cum o percepeți noastră în momentul de față. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Mihai! Bună, Moise! Cel mai tare mă gândează, la momentul de față este frica de dictatură. Vă e teamă deci că la... în România s-ar putea instaura un da. regim autoritarist? Da, da, da, da, da. da. De unde e deci asta? De... Păi la ce am văzut la congresul lor și la serbilismul care au fost de acord să, fie, să rămână în funcție Dragnea și la ce planuri are pe viitorul apropiat, mă determină că chiar, chiar asta urmează, deci un fel de uh, Erdogan se crede și Dragnea, dar la ce vrea la ce să facă, la ce putere au un Parlament și uh, toate legile care vor veni de, -a, de -a valma pe, în vara asta, că până în vara cred că au să facă toate porcăriile astea care vor să le facă. De fapt, ceea ce îi e... în momentul de față, să știți, este doar puterea judecătorească. E, e... singurul aspect este? ce îi lipsește. E... Cât, cât mai este Moise ca să ajungă și acolo? Cât mai este? Nimeni nu intervine, nimeni nu face nimic, nu, nu, nu putem să ne legați de mâini. Ce poate să ne facă Iohannis, președintele? Nu, nu-mi dau seama, nu. Cine ne e, leagă de mâini, Mihai? Cine ne tăi, leagă? De ce, cine ne ce leagă? suntem legați de mâini? E... Uitați ce lege vor să dea, nu? Deci, premarea de a cui? A lui și a lui, a Parlamentului? Care sunt niște penali, toți acolo. Să știți că... Bine, bine, bine. Nu o să pot astăzi, pentru că mi-am propus să fac o analiză economică pentru pastila Bizidei, dar asta cu defăimoarea. Um, articolul respectiv ea, ea e în Constituția țării, adică e scris acolo, negru pe alb, Constituția fiind însă de dinainte de intrarea noastră în Europeană. În același timp, articolul exact, care era exact așa din codul penal din 1968, ăsta cu defăimarea uh, țării și a națiunii, a fost înlocuit cu un articol mult mai rațional, care se referă la defăimarea simbolurilor naționale, așa cum ar fi imnul, drapelul și așa mai departe, pentru că formularea anterioară lăsa foarte mult loc de interpretare, dacă se simțea defăimat Adrian Năstase... Nu, știu, uite, un caz concret, mi amintesc de la Târgu Jiu, unde colega noastră de atunci, dar nu lucra la Europa FM, pe atunci lucrau la o televiziune. Înainte să lucreze la Europa FM, prin 2003, dacă nu mă înșel, a avut o problemă cu domnul Mischie, care s-a simțit defăimat și l-a sunat pe patronul televiziun și a zis, ia scot-o pe aia pe post, băi, de acolo, că nu putem permite defăimarea interzisă de lege. Valentin, bună ziua! Uh, bună, mai Cred că cea mai mare frică a mea este că suntem preocupați de nevoi așa empirice și de proiecte mici și nesemnificative și ne confruntăm cu un mare pericol, acela că putem să pierdem ocazii și chiar oportunități care ar putea, nu știu, și la nivel personal, dar și ca țară, să ne deschidă orizonturi mult mai semnificative. Este intenționat, este conspirație sau doar nu știu, rezultatul unei conjuncturi politico-economice, nu știu, dar sunt deci, sigur că deci, teamați, pierdem... Deci, teamața este că pierdem vremea. Pierdem cei mai mulți dintre noi ceea ce se numește The Bigger Picture, din lipsă de informație corectă și actualizată. Adică nu din înțelegem de ne The Bigger Picture, adică imaginea totală de ansamblu, dar nu înțelegem complet, ce ni se întâmplă, ansamblu. asta spuneți. Globală, da. Și din dorința de a ne hrăni familiile mai întâi, da. apoi să mai vedem și altceva mai mare. Uh -huh. De ce ziceți ținuți aici intenționat sau este o conjuntură la care am ajuns, nu știu, natural, Așa. nu știu, de asta e cea mai mare frică. Valentin, cred că vă uitați prea mult la televizor. Dați-mi voie să vă dau... Chiar un chiar loc chiar deloc. Bun, ok, e important. Deci, încă o dată, vă spun și vă repet, sa nu știu câta oară, ca un om care a lucrat în televiziune de știri, cât? Din 2005 și până în 2016. Televiziunile de știri vă fac mai nervoși, vă nebunez de cap renunțați la ele, sunt chiar toxice pentru sănătatea fizică a fiecăruia dintre cei care se uită la televiziunile de știri. 0372069599 Laura, bună ziua! Bună ziua, Moise! Ce vă îngrijorează? Traficul în momentul ăsta. Vă îngrijorează traficul? <laughs> da. Nu, cel mai mult mă îngrijorează faptul că va trebui la un moment dat la un, -un viitor apropiat să aleg să plec din țară. Pentru că inversarea asta a valorilor care este din ce în ce mai evidentă și care are ca rezultat ceea ce vedem și la televizor și pe stradă, asta ne face să ne punem mari semne de întrebare ce vom face noi, Detaliați copiii Detaliați un noștri. pic inversarea valorilor la care vă referiți. Dacă nu mai poți, să mai spui penal, penal, nu știu. Mi se pare că albul este gri, albastru, roșu, ori deci nu, valorile, niciuna nu mai este ceea ce a fost. Furtul nu mai este ceea ce a fost. Degeaba am o eu copilul la școală nu fura, nu copia, respectă-ți cuvântul, ține-te de promisiuni, muncește din greu. Dacă el se uită în jurul lui și vede cu totul altceva. Deci, pe dumneavoastră... valorilor în societate okay. duce la ceea ce vedem în jurul nostru. Oameni care fac ceea ce fac, care ne conduc, pe care nu suntem noi mulțumiți, Okay. Și îi vedem și pe cei din jurul nostru Care au a, a, Văzând ceea ce se întâmplă Încep și ei să schimbe atitudinea față de lucruri mici Poate fi așa cum spuneți Dar Laura, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului Că inversarea valorilor a început de foarte mult timp În societatea românească Dacă mă întrebați pe mine De aproape 40 de ani Dacă mă întrebați pe mine Însă ea s-a accentuat în ultimii 6 ani Cam așa Adică ce da. vă veni acum acum se vede la modul practic să nu fim doar noi hoți, să fim cu toții să ne aplaudăm să ne batem pe umăr și să spunem bravo e ok e groaznic. Interesant, deci dumneavoastră spuneți că ceea ce vă îngrijorează de fapt este imposibilitatea de a vă adapta la o societate care intră în contradicție cu propriile dumneavoastră valori 0372069 599, vă întreb astăzi ce vă îngrijorează cel mai mult în acest moment Bună ziua Octavian! A închis Octavia, în scuze că v-am ținut atât. Florin, bună ziua! Uh, salut! Dacă îmi permiți o părere, eu zice că avem atât de multe griji încât ne afacă imposibil să ne limităm la una singură, dar personal, cred că de departe, cea mai mare grija mea este că ne vom întoarce acolo de unde am plecat. Și mă refer că nu, copilul meu nu va putea avea o libertate de exprimare în țara asta și... Voi fi, fi nevoit ca la un moment dat să o ajut să plece din țară. Să ne ajut copilul să plece din țară pentru că nu-i văd absolut niciun viitor aici. Asta e lucru care mă îngrijorează, îngrijorează cel mai tare personal. Deci cel mai tare pentru noastră acum vă îngrijorează uh, perspectiva unei lipse de libertate de opinie în România. Asta? Ca să mă limitez la o singură, la o singură problemă. Dar pe ansamblu mă îngrijorează viitorul copilului meu. Asta e cel mai important lucru care mă de pe mine. Deci vă gândiți la copii Așa. și ziceți, doamne, ce, ce viitor vine, ce să face copilul meu. Asta? Exact, exact, exact. Da, da, exact. asta că... e o chestie naturală, oricum. Nu are legătură cu nu. realitățile de azi. Ba, are o chestie, pentru că eu fiind, sunt puțin mai tânăr, n-am crescut în perioada comunismului, da. și fiind învățat cu un anumit un anumit regim, să zic așa, da. mi-e mi foarte, mi foarte greu să-mi copilul să, să nu ai idei, să nu să exprime ceea ce simte, să nu, ce simte, să nu practic să-l cenzurezi. Nu vreau să fac asta copilului meu, dar mă tem că acolo se va ajunge. Chiar dacă va avea un salariu mai mare? Eu am un salariu, eu am un salariu mai mare, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu, nu mă încadrez practic în ce ai spus tu că au scris salarele cu 5%, Mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu datorită a ceea ce fac guvernanții. Ok. Deci nu vă îngrijorează... Nu aveți îngrijorări economice, aveți îngrijorări politice legate de libertatea în general din România. Exact. Nu mi-e că nu i-aș putea asigura un viitor copilului meu. mi-e doar că el îi va fi foarte greu să se adapteze viitorului. O chestiune care nu depinde de dumneavoastră practic. Exact, exact, exact. Nu asta Exact. Nu, Florin. De fapt, exact... Cum va arăta țara asta pentru copiii noștri? De noi depinde. Vedeți, e foarte interesant. Cum ne disculpăm și ne scoatem singuri din acest context, având în mod firesc oarecum tendința de a gândi individual. Bine, bine, dar ce fac eu? Ce va face copilul meu? Pot eu să schimb lucrurile? Niciodată. 0372069599, Eduard, bună ziua. Bună ziua, bună ziua, am a, Apropo de întrebare. Da. A, ce m-ar sau ce mă în momentul de față, da. este pur și simplu situația financiară a Țării. Deci, mie mi se pare că să răcim pe zi ce trece cu pași repezi și ne îndreptăm așa către anii 2010. Cu pași repezi, repezi. Uh, nu știu cât de Total. Să știți că lucrurile seamănă și atunci ca și acum mă de mult. că știu. Știu de ce? Pentru că lucrez în comerț și se vede de la zi la zi, oamenii nu mai au bani să cumpere. Ne, nu suntem acolo, din contră. Importurile cresc, cresc. cresc, au crescut și în ianuarie. Știți unde suntem acum? Cred că suntem prin 2008, așa. Cam, cam prin 2008, cred că, da. că suntem... Urmează să se spargă bula. În, în 2008, să știți că n-au scăzut salariile în sectorul privat, dar s-au făcut niște restructură drastice, începând din vara lui 2008. Bugetarii n-au știut Urmează. nimic. Până în 2010, habar n-au avut lor, chiar le-au mai crescut salariile. Minciuna asta o să mai meargă cam 2 ani, maxim. Da? Deci, dumneavoastră, vă temezi de, să... de o recesiune în momentul ăsta. Exact. Și ne îndreptăm cu pași repede către ea. Asta simt și asta văd zi de zi. Repet în București, nu în... nu știu... În București. Bine, Eduard, să, să reținem acest aspect, recesiunile, descăderile economice sunt ciclice într-o economie capitalistă, depinde însă de... adică de specificul fiecarei țări și mai ales de modul în care guvernanții știu să gestioneze astfel de momente, exact diferența dintre o recesiune și o criză, o cădere abruptă, ce-am avut noi a fost chiar o depresie, să știți, în România. Bună ziua, Ioan! Bună ziua! De unde sunteți? Uh, uh, eu sunt din Norvegia. Ok, mi-arăta mie aici softul ăsta, uh -huh. dar mai îndăi erori. Deci acum, doamnă să în Norvegia, Ioan. Da. Okay. Uh, pot să zic că eu sunt unul din, una dintre persoanele care a emigrat din țară, șapte, acum șapte ani, da. și vreau să atrag, atrag atenția asupra plecării persoanelor capurilor luminate din țară în afara țării, Cred că emigrația este una din cele mai mari problemi, probleme care se sunt acum în țară. Se poate, dar ce vă îngrijorează pe dumneavoastră personal? Eu pot să zic că când am terminat facultatea, am terminat am fost în jur de 100 de persoane care au terminat facultatea. După câțiva ani, pot să zic că 30-40% din colegii mei, toți au emigrat. Cea mai mare e, problemă e că majoritatea nu-și nu doresc mai întoarce. Vor, Spatele, vorbiți dar... greu românește, să înțeleg că nu v-ați însurat cu român româncă, v-ați însurat cu norvegiancă sau ceva. <laughs> nu am probleme, dar uneori sunt, sunt emotiv. Chestia e că sau sunteți unguri, a... ia spuneți a... repede, <laughs> Ioan. <laughs> <laughs> no, no. Bun, deci, deci acolo, în, din Moldova. Ioan, acolo în Norvegia, ce vă îngrijorează? Atacul urșilor polari, venirea primăverii. Ce vă îngrijorează pe dumneavoastră acum? <laughs> pe mine mă îngrijorează evoluția țării, pentru că nimic nu se întâmplă pozitiv. În, în ultimii ani a fost un trend descendent uh, prin majoritatea uh, proiectelor care okay. că deci percepția noastră... că da. stopează dezvoltarea țării. Stopează dezvoltarea. Ce dezvoltare vă de capul nostru? Noi acum vorbim despre cum să ne menținem pe o linie de plutire de noastră Acolo în Norvegia v-ați învățat rău. Asta cu dezvoltarea cred că a și dispărut din vocabularul limbii române. Um... Totuși, vă spun că dacă dumneavoastră urmăriți realitățile din România și ceva vă îngrijorează în România la șapte ani după ce ați plecat, vedeți că vă trageața înapoi. Eu apreciez foarte mult faptul că vă interesează de România la șapte ani după ce ați plecat în Norvegia. Cristian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Uh, Principala mea gri grijă, îngrijorare, este ignoranța noastră și lipsa de atitudine. Ne-ați făcut proști acum. Uh, nu! Nu, Nici n-aveți curaj să recunoașteți? Păi nu, nu, nu vreau să fac pe nimeni Vreau să zic că nu, nu, nu luăm atitudine. Majoritatea celor tineri nu iau atitudine. Vă dau câteva atitudine exemple. Atitudine față de ce? Față de tot ce se întâmplă greșit în preajmă noastră. Ia, dați exemple. Vă dau câteva exemple de mod. Îmi duc copilul la școală, în clasa întâi și parchez mașina într-un loc în care să nu-mi pe nimeni. În același timp, când îl aștept, stau și aștept, vine un părinte de aceeași vârstă cu mine, 36 de ani, și parchează petrecerea de pietoni. Eu stau vis-a-vis -vis de, de școală ca băiatul meu să traverseze singur, să încerce să se asigure, să-l urmăresc cum traversează. Și mă duc și întreb pe domnul ăla, de ce parchează petrecerea de pietoni? Îi se pare normal, ce băi, mi-aștept copilul. Zic, domnule, și eu păi, mi-aștept copilul. Dar al meu va ieși dintre mașini pe trecerea de pietoni, ceea ce îl va face invizibil pentru eventualele mașini care trec, ceea ce îi pune viața în pericol. Ok, deci, Cristian, ce vă îngrijorează dumneavoastră? Asta un fenomen. Este un fenomen asta cu parcatul pe trecerea de pietoni? Asta e una. Merg, lucrez în țară, în vânzări. În doar în România. Merg, vin săptămâna trecută la Timișoara, spre Sibiu, spre Brașov și mă uit pe porțiunea scurtă unde nu avem autostradă, se repară punând. Cum să vă spun, uh, depășește nivelul. Uh, da, pentru că... Devine o mobilă, nu mai devine o groapă. Pentru e că o se lasă. Pe pentru că noastră nu știți, dar în câteva luni, movila aia se lasă se las. și vine la <laughs> nivel. Da, da. Știu. <laughs> Dincolo da, de asta s-au umplut de grop toate cele trei autostrăzi ale României, adică a 1, Eșa. a 2 și a 3. Pe a 4 n-am fost de asta vară, dar. Adică a patru mă... fiind centura Constanței uh, Dar au apărut niște gropi așa de zici Frate, a fost o iarnă îngrozitoare da. În care s-au pus tone de sare și piper Pe autostrăzile noastre Deci vă e, mai îngrijorează exact. gropile din România, să înțeleg Nu, la fel, nu se atitudine că între... Am lăsat un pic geamul jos Și a trebuit Bună ziua, zic așa se repară domnilor Și unul dintre ei adică lopata Mă, da, mă, pe drumul, la drum nu ai treabă Așa. Ia uite deci, deci, asta asta este. deci vă îngrijorează deci, modul în care comunicăm Între noi în țara asta, da? Nu Una suntem de loc Locuiesc într-un cartier rezidențial, rezidențial Mare, însă și lângă Brașov Într-o localitate mică care se dezvoltă Acum foarte bine da. uh, uh, Locuiesc acolo Cu foarte mulți tineri în preajma mea Când nu am găsit loc de parcare, am lăsat-o pe stradă Undeva să nu încurc, drum, să nu încurc pe nimeni Așa. Un vecin o parchează Exact pe alea din fața scării și dat, fiul meu mă întrebat tare, dar tu de ce nu parchezi aici? Dom'le, asta e o parchezi. chestiune. Deci, bune, deci nu am te aminti, vor, vă vorbesc? Cu... Deci, nu, e, e misiune imposibilă să le explici românilor să nu mai parcheze astfel încât să blocheze intrarea în scară, accesul în scară a blocului. Dar, vă, uite, vorbim acum la radio, poate... Aud mulți, vă rugăm din suflet, nu mai blocați intrarea în scară, e rușine pentru, și pentru cei care au mașini și cei care nu au mașini, dar care stau acolo și trebuie să frece mașina dumneavoastră, care poate nu, nu e foarte curată, ca să intre în scara blocului. Vă mulțumesc, Cristian, deși vă spun sincer că nu mi-e foarte clar ce vă îngrijorează pe dumneavoastră. Gabriel, bună ziua! Bună ziua, mai salut! Da, atât de pro ah. multe probleme în România. Hai să încercăm să fim mai selectivi, v-am zis, să selectăm okay. una, cea care vă îngrijorează cel mai mult. Cel mai mult mă îngrijorează lipsa forței de muncă activă, care e din ce în ce mai presantă. Sunteți clujean, imișoarean, ce steți? Nu, sunt din Brașov. Brașovean. ce mai. e da. tot aia, da, în fine. <laughs> <laughs> pentru, da. pentru noi, Asta. ăștia din București, Vai din Ardeal, sunt altă țară. Așa. Mă, mă îngrijorează foarte mult lipsa forței de muncă activă, pentru că văd, nu zi de zi, dar în ultimul an, cel puțin 3-4 mici afaceri care mor din cauza lipsei de personal. E adevărat. Exact. Și este este un lucru care mă îngrijorează destul de mult, gândindu-mă că, acum am înscris la un curs de antreprenor, pe rând să prind un start-up, dar mă îngrijorează uneori atât de mult ideea. Populația că... îmbătrânește, să știți, în România, într-o ritm foarte rapid. ar putea să obțin un proiect, da? da? Și n-am ce să fac utilajele, n-am ce să fac cu spațiu, n-am ce să fac o producție. Pentru că nu am pe cine să angajez, sau dacă am pe cine să angajez, se schimbă permanent, astfel că nu pot să-ți creez o echipă care să fie stabilă, care să aducă mai mult valoare. Gabriel, Gabriel da. dincolo da. de problemele pe care le știm cu toții legate și de costurile în creștere mult prea rapidă în ultimii ani a, a, cu forța de muncă. Prin creșterea salariului minim pe economie, în mod evident. Practic asta te forțează să faci evaziune fiscală, să plătești la negru. A, dincolo de faptul că din școală foarte rar ies oameni care să știe o meserie sau să fie instruiți. Dincolo de faptul că nu mai avem școli de meserie. Dincolo de toate astea, vă spun așa că de la mic patron la mic patron că trebuie să luați foarte în serios ceea ce se numește politica de HR, de resurse umane. Altfel spus, aceasta este o știință pe care chiar dacă toți credem că ne-am născut patron și știm să lucrăm cu oamenii, ea trebuie învățată, însușită. Omului, înainte de a-i da un salariu bun, mare, trebuie să-i dai o perspectivă în legătură cu salariul respectiv, să vorbești cu el și să-l respecti. Citiți cât puteți de mult despre chestiunea asta, e sfatul meu pentru dumneavoastră. E totuși e o teamă validă asta cu forța de muncă Într-o perspectivă pe termen scurt, mediu și lung Nu că n-am avea rezerve, din fericire România mai are niște rezerve Însă e o parte a populației care și-a pierdut reflexul de a munci Educația de a munci Și e sub semnul întrebării dacă oameni care stați la 30 de ani și care 10 ani au stat Sau la 40 de ani și au stat 20 de ani Vreodată vor mai accepta să muncească E un mare semn de întrebare și pentru mine asta Bună ziua, valii! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, mulțumesc! Aș dori ca să-mi spun uh, și eu punctul de vedere vis-a-vis -vis de subiectul emisiunii dumneavoastră. Da. Uh, ceea ce mă îngrijorează în momentul de față cel mai mult este faptul că uh, este posibil ca să ajungem o zi în care nouă românilor să ne fie frică să ne mai spunem punctul de vedere. Uh, seamănă puțin cu ceea ce a spus uh, cineva înaintea mea, Însă nu îi uh, impus uh, puțin peste 40. Deci ați apucat să trăiți pe vremea lui Ceaușescu. A, ah, dar nu, era am tânăr. Am ce am aveți 12 apucat, ani? Da, da, eram la școală în clasa nați N-ați apucat, Vali. Dacă, să vă spun o chestie, cu e frică să-și spună punctul de vedere și merită soartă? Uh, Ascultați-mă ce vă că... spun. Cui e da. frică să-și Spună punctul de vedere, indiferent că îl spune în familie, în fața nevestei sau într-un partid, sau un parlament sau la un microfon, cum fac eu acum împreună cu dumneavoastră, își merită soarta. Libertatea da, nu are dar... valoare dacă ți-o dă cineva. Libertatea ți-o iei singur. Dacă nu ți-o iei da. singur, nu e libertate. Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră, însă vreau să vă spun că nu este corect ca eu, de exemplu, care da. vreau altceva da. Să, să plătesc o, o, o factură cheltuită de alții. Nu există. Suntem toți în povestea asta. Poate unii uh, cred că dacă sunt... Si... Uitați-vă la ce se întâmplă în aceste zile. Pensionarii au votat PSD-ul și au zis că le mărește pensiile și e pentru ei. Le-au mărit pensiile, într-adevăr. Au crescut prețurile într-un fel în care sărăcesc mult mai mult. Suntem împreună în toată chestia asta. Bugetarii le-au le promis creșteri de salarii. Chiar le-au crescut salariile. Ok. Da, Vă rog, dați-mi da. da un minut Dați-mi un minut te da. uh, Mi-e teamă uh, De faptul că uh, Guvernanților noștri Nu le mai este teamă de popor A, asta e clar Dacă nu le mai este teamă De popor Atunci eu cred că am pierdut Orice șansă să ne redresăm Mi-aș dori să retr retrăiesc decembrie 89 În care atunci când vom ieși în stradă Celor de la guvern să le fie frică. Dar deci, nu le mai este frică. Deci, dumneavoastră ziceți că doar o revoluție violentă mai poate pune capăt actualului curs al lucrurilor. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. E punctul dumneavoastră de vedere și este al meu. Ok. Aceasta este poziția mea în momentul de față. Dacă aș putea, aș aduna acum 10.000 de oameni, mai mult, ca să facem ceva. Dar nu, nu i am. Nu i am. Okay. Deci, bun. Deci nu vă e teamă de o revoluție violentă. Vă doriți dar, ci din contră, vă e teamă de faptul că dacă aceasta nu va interveni, atunci, în mod inevitabil, România se va întoarce la un regim autoritarist în care exact. ne va fi... Exact. Bine, e un punct de vedere argumentat. Vă mulțumesc pentru el, Vali. 0372069599 Cornel, bună ziua. Să trăiești, Moise, bună ziua. Revin la o discuție care a avut-o acum câteva minute, spuneai de a ne face un plan de afaceri și ne -a, a ne gândi la resursa umană viitoare. Te-aș da. întreba că se Așa. poate de simplu. Știe da. evoluția legislativă sau economico-legislativă pentru România, pentru următoarele măcar trei luni? Nu, Eu evident. <laughs> păi, poți să vă, poți să vă garantez că se va mai modifica odată codul fiscal, poate chiar în decursul lunii martie. Dar până în vară, cum zice Dragnea, pe, până la sfârșitul acestui... Uh, semestru parlamentar sau cum se cheamă la ei, sesiuni parlamentare, vă garantez că se mai modifică odată codul pesca, uh, fiscal, că am mai descoperit niște lucruri acolo care nu au cum să rămână așa. Așa. Și, o să și scriu atunci, despre ele. care da. ar fi posibilitatea mea de a am gândi un plan de afaceri, ca apoi să-i pot propune sau promite unui angajat da. de-al meu, uite care va fi evoluția... Cornel, dar beneficiați de condiții egale. Așa cum vă spuneam mai devreme, suntem toți în aceeași oală numită România. Adică, Bine, și asta și se învață la școală, se numește... Acord, uh, management, concurență. Mediu de afaceri o stil, se numește, ce avem noi acum. Da, de acord cu tine. Okay. Dar problema este că ne concurăm doar între noi românii și pe legislație românească și întotdeauna, raportându-me uh, la Uniunea Europeană, întotdeauna voi fi un caz defavorabil. Dar... Pentru că întâi nu. trebuie să muncesc cu morile de vânt românești și apoi să mă gândesc la modele de vânt olandez. Da, domnule, dar în final o să fiți un gladiator al afacerilor. Adică asta e provocare. Cum era vorba mm -hmm. aia, la calțe călește. Îmi place Na, să luăm cu sistemul. Este frumos când învingi. Dar crede-mă că e și greu să obosești la un moment dat. E, când obosiți, vă luați o vacanță. Așa facem toți. Ce să facem altceva? Ce, mm -hmm. ce avem de făcut altceva? Cred că putem gândi la ceva mai bun. Și aș începe să avem întâi poate da. o anumită opoziție mai reală și mai cu picioarele pe pământ. Nu mă face râd cu... că vorbim despre lucruri serioase în momentul de față. Deci, Cornel, ah. ce vă îngrijorează pe dumneavoastră? Schimbarea ah. legislației economice? Asta? E, inclusiv, sau pornind de la cel asta, mai nesiguranța mult... legislativă. Nesiguranța legislativă vă îngrijorează cel mai mult în România. Absolut, în... absolut. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Ii... Călin, bună ziua! Bună ziua domnul Goran. Vă, vă salut unea și pe toți ascultătorii. Pe mine ceea ce mă îngrijorează cel mai și mai și mai, și mai tare este mentalitatea paralelă, cu glimelele de rigoare, dar să facem o primitere la statul paralel, mentalitatea para paralelă a poporului român. Ce vreau să spun prin asta? Deci toți, teoretic, acceptăm și vrem schimbare, dar se vede că doar din punct de vedere teoretic. Practic, fiecare își urmărește interesul propriu. Și ajungem la la cea vorbă românească că atât timp cât mine mi-este bine mi se rupe de celălalt. Lucru complex eronat. Dar dumneavoastră ne sunați acum din Spania? Da, vă rog. Dumneavoastră ne sunați din Spania? Da, da, da, da, din Spania. Deci ce n-ați rămas aici să luptăm împreună? Înseamnă că vi s-a rupt de România și ați plecat. Nu, urma să spun și chestia asta. Deci sunt unul dintre, așa zis și lași, din păcate, e, e un război... Nu, v-am provocat puțin, nu v-a făcut nimeni, lași. Nu nu, nu, nu, nu, dar sunt așa, deci, domnul Guran, vă rog să mă credeți, îmi vine să plâng de nervi când văd perețele români în Spania, români în Londra, românii nu știu unde truda lor, și își cam bagă piciorul în România, uită să vorbească românește, și, cum o spun eu, eu am deja o lemă, repet, o lemă, nu o teoremă, iubesc da. România, dar, din păcate, nu pot să iubesc poporul român, dacă se poate spune așa, în, în, în forma frumoasă a cuvântului, de ce? Pentru că, uh, în final, în final, efectiv, efectiv, uh, fugim, să ne fie mai bine, acceptăm lucruri doar pentru ideea de a ne fi mai bine, ăsta e un alt război care îl duc eu mai mult pe rețele și cu prietenii, cu colegii, că, că acceptă de lucru pentru bani mai puțin, doar ca să le fie bine, uh, ne, ne, ne ținând cont da. că, că acest, acest fapt Într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, îl a afecta și pe el când a vrea să caute un loc de muncă. Cu de aici mai îngrijorarea noastră în legătură cu lipsa de viziune, de perspectiva poporului român. Da? Exact, exact. Bun, exact, acum exact, să vă spun exact. că, că mă lăsați să apăr și un pic. dar, dar din păcate îl trăiește prost. Da. Ok. Ceea ce spuneți dumneavoastră, greu poate fi contrazis, dar eu o să vă spun în felul următor. Românii nu mai sunt un popor, ci o națiune, dar asta nu de foarte mult timp spre deosebire de alte națiuni, care au niște sute de ani, în care și-au consolidat conștiința de sine, conștiința proprie, modul de acțiune până la urmă, conștiința noastră a fost cristalizată relativ mai recent. De aceea, astfel de încercări, cum au fost cele de anul trecut și cum vor mai fi și anul acesta foarte probabil, cine știe cât vor mai fi, ne, ne provoacă, ne întăresc, cumva, cu condiția să luptăm cu condiția să nu plecăm capul, cu condiția să nu îngenunchem. Noi, ca națiune, ne maturizăm în acești ani. Poate copiii noștri vor beneficia de aceste experiențe triste prin care țara noastră trece în momentul de față, cu singura și marea condiție ca noi să începem să acționăm așa cum ne dictează conștiințele. Bună ziua, Gabriela! Bună, Moise! Cum exact scutăm? cum ai spus, să ne trezim... <laughs> Uh, cea suntem mai mare... Treși. Suntem treji. Ne... Da, bine, mergem, da, mergem, mâncăm, dormim, suntem treji. Să zicem. Uh, îngrijorarea mea, cred că au mai spus-o și alții sau nu, este această acest refuz de a ne implica și de a acționa. Mă refer, mi-a dat uh, un impuls cel dinainte cu parcările, cu un exemplu... De astea sunt mizerii cotidiene, te lovești de ele tot din timpul. Detalii, din detaliile astea creăm ceva uh, și revin la parcări. Uh, nu este suficient să, să fim nemulțumiți și să comentăm. Eu m-am lovit de chestia asta. N-am mașină, sunt pieton și mă deranja o mașină care deja și-a locat pe trotuar. Deci de cea pacare. mai mare îngrijorare a dumneavoastră dat... e legată nu, nu, de nu, parcări? Nu, nu, nu, nu. nu Am spus că este de neimplicarea noastră. Asta vreau să spun. Deci nu m-am rezumat la uh, a fi nemulțumit. Am dat telefon la poliția locală. M-am dus la poliție și până la urmă ei au rezolvat-o. Gabriela, am, am, am o întrebare și... pentru noastră. Sunteți bugetară? Nu, ah. sunt protestatară okay. da? da, știți, v-am întrebat dacă de sunteți mea... bugetară nu, nu, nu, nu, adică Se aude nu? un hău acolo la dumneavoastră ah, Cum numai casa. în sunt instituțiile de... publice ale statului român nu. se aude de -aia. Nu, Sunt, sunt într-o clădire de birouri Dar sunt pe scară ca să nu deranjez cei care Hai da. să merg în colo de la Bine, distru, vă mulțumesc face, pentru mai telefon bine. Mai am două minute și aș vrea să mai au cel puțin un telefon Octavian, bună ziua Octavian? Alo, Dumnezeu, am auzit. Da, vă ascultăm, poftit. Uh, da. Ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare e faptul că în România sunt promovate non-valorile și că nu se mai ține cont de competență. Sunt promovate de cine? Nu? De către cei care sunt la conducere. Și poia cine i-a pus acolo? Meritocratică societatea noastră n-a fost niciodată, vă rog să mă credeți. N-am ajuns la maturitatea respectivă. N-am ajuns la educația da, respectivă. De. Deci... Asta mă îngrizolează lipsa de reacție a poporului român. Nu cumva dumneavoastră cereți foarte... Și a nu... faptului... Da. Și a faptului că cei mai mulți dintre cetățeni acceptă și se complac. Bine, Octavian, săptămâna trecută vorbeam despre faptul că românii își bat nevestele și își omoară copiii de prea multe ori. asta vreți acum să avem o societate meritocratică Asta vreți. Deci noi n-am reușit să facem educație de bază. Vorbim aici de faptul că ne-am pierdut educația muncii, că nu mai avem. Nu toți, evident. O parte importantă a societății noastre. Domnul unul ați da. pus întrebarea ce nu ne Eu v-am spus. Ce vă îngrijorează? ce mă îngrijorează, da. da. Asta mă îngrijorează, evident. Bine. Faptul că nu suntem o societate meritocratică. Că Asta nu înseamnă -a... promovarea. Că în... Nu ne pasă. Că... În Parlament ajung persoane care nu au ce căuta acolo. Păi ajung votate, ajung votate tot de noi, adică încă o dată trebuie să înțelegem. Sigur că da, sunt relații din astea simple, cauză efect. Nu mergem la vot, ajung Na, oameni în Parlament votați de o minoritate, care poate nu e reprezentativă pentru societate, dar ce e reprezentativ pentru societate? Absenteismul? Neimplicarea? Atunci această societate își merită soarta. Sau poate nu până la un moment dat când ne trezim cu toții, conștientizăm niște lucruri comune, niște valori, niște dorințe, le punem pe masă și zicem, bă, hai să facem asta. După ce le-am făcut pe astea, mai facem și altele. De exemplu, noi mai vorbim și mâine. BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.